Ni lyssnar på Sveriges radios P1. Jag heter Agneta Ramberg. Vad var det vi sa? En fras som har uttalats med ovanligt stor frekvens- och från alla sidor i internationell debatten senaste veckan. Den har surrat runt sen Georgienkrisen började. Men verklig spridning har den fått sen Ryssland i tisdags erkänd utbrytarstaterna- syd och Abkhazien. Vad var det vi sa? Det är så här Ryssland beter sig. Det är därför alla deras små grannar behöver få komma med i NATO- vad var det vi sa? Om Georgien hade varit med i NATO redan skulle det här aldrig ha hänt. Och från andra hållet, vad var det vi sa? Så går det när man förödmjukar Ryssland så länge och ringar in det med NATO-stater. Vad var det vi sa? NATO har inget i Georgien och Ukraina att göra. Det kalla kriget är kanske inte tillbaka, men en del av dess tongångar är det. Och i centrum står militäralliansen som vann det kalla kriget. NATO. Välkomna till konflikt. Om NATO, militäralliansen som förlorade sin fiende när Warszawapakten och Sovjetunionen kollapsade, vad är den till för? Och vem är den till för? Har fienden återuppstått och gett NATO ny enighet? För säkerhetsrådgivarna som var med när NATO hade vunnit kalla kriget. Den estniska som välsignar skyddet NATO gav. Och den amerikanska som var emot NATOs marsch österut. Och har det tyska perspektivet. Håller Moskvas hittills bästa vän i NATO på att vända Ryssland ryggen. Thank you all. Good Fifty-five years ago, the representatives of 12 nations gathered here in Washington to sign the North Atlantic Treaty, which established the most successful military alliance in history. Today, we proudly welcome Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania Slovakia and Slovenia We welcome them into the ranks of the North Atlantic Treaty Organization 2004 President Bush välkomnar sju nya medlemmar till NATO. De var inte de första staterna från den avsomnade fiendealliansen Warszawa-pakten som inlämnades i NATO. Polen, Ungern och Tjeckien var redan inne. Men i den här gruppen ingick för första gången forna sovjetrepubliker. Estland, Lettland och Litauen. Dit hade den kommit. Den transatlantiska militäralliansen som grundades 1949 och vars första generalsekreterare, Lord Ismay, myntade en devis av den mer slagkraftiga sorten om alliansens syfte. Natos uppgift i Europa, sa han, var att hålla amerikanerna inne, ryssarna ute och tyskarna nere. Hur den devisen skulle låta idag ska vi återkomma till under konfliktsgång med några förslag till en ny devis för NATO. George Bush, som kallade NATO den mest framgångsrika militäralliansen i historien, är inte ensam om den beskrivningen. Men i åtskilliga omgångar sedan den vann det kalla kriget har dess relevans ifrågasatts, dess strategi kallas förvirrad och dess interna oenigheter varit uppenbara. I orgenkrisens början dök det upp rader av artiklar i europeiska tidningar där frågan ställdes vad NATO egentligen var till för eller bra för eller för den delen kunde enas om. <hör> Natos generalsekreterare, Japdehoop Schäffer, fann sig på en presskonferens förra veckan till och med ställd inför den direkta frågan vad NATO egentligen är värt. Det är värt vad det har varit värt sedan 1949, sa han. Men det var innan Ryssland allvarligt trappade upp konfrontationen genom sitt erkännande av republikerna från Georgien och därmed skapade en mer enad front mot sig. Tack vare Ryssland är NATO tillbaka var rubriken på en artikel från tankesmedjan European Council on Foreign Relations. Men samtidigt är frågan vilket ansvar NATO själv har för att konflikten bröt ut om en kombination av rysk arrogans och georgisk äventyrlighet skapade krisen. Vilken roll spelade Natos utfästelser om framtida georgiskt medlemskap för den äventyrligheten? Konflikts Daniela Markvart ringde upp Michel Ryle, politisk rådgivare åt Natos generalsekreterare och ställde frågan till honom. Han vänder sig bestämt emot att NATO skulle ha något ansvar för att konflikten bröt ut. Däremot säger han angår den oss i högsta grad. Uns geht diese Sache sehr viel an. Georgien ist ein Partner der NATO und Georgien ist wie Sie wissen auch ein Land das die Aufnahme in die NATO anstrebt, also selbstverständlich berührt uns dieser Konflikt sehr stark. Eftersom Georgien är vår partner och strävar efter medlemskap i NATO så är vi självklart berörda och tar också ett ansvar för att bistå i det läge som nu har uppstått, säger Michael Ryhle. Och han nämner NATO-länder som skickat hjälpsändningar och NATO-team som är på plats för att undersöka skadorna efter kriget. Men ännu är det alldeles för tidigt att säga vilka konsekvenser konflikten i Kaukasus kommer att ha på NATO och beslutet om Georgiens framtida medlemskap, säger Michael Ryhle. Äh, Im Moment ist es noch viel zu früh, äh, Schlüsse zu ziehen, ob diese Entwicklung im Kaukasus diese Frage äh, in, beschleunigt oder ob sie sie verlangsamt. Das sind Dinge, die man äh, jetzt in den nächsten Wochen entscheiden muss. Ähm, aber eines ist klar, wir haben auch in Bukarest gesagt, äh, sehr deutlich, äh, Georgien wird Mitglied der NATO werden. Es ist also eine Frage des äh, Wann und nicht mehr des Wie. Det visar sig inom de närmaste veckorna om beslutet kommer att påskyndas eller fördröjas av konflikten. Men att Georgien blir medlem står klart. Frågan är inte längre om utan när, säger Michael Ryle. I december träffas Natos utrikesministrar och då kan det bli aktuellt att ta ytterligare ett steg. Under sin snart 60-åriga tillvaro har NATO gång på gång fått ompröva sin roll och sina uppgifter. 1991 hände det som bara några år tidigare hade varit otänkbart. Sovjetunionen kollapsade och Warsawa-pakten löstes upp. Att Varsava pakten nu läggs ner i en naturlig följd av revolutionerna i Östeuropa under 1989 då de kommunistiska regimerna störtades. Ett tag försökte Sovjetunionen streta emot och behålla pakten i någon form men snart insåg man att det var meningslöst. Den första april i år upplöstes de militära strukturerna och de sista politiska resterna försvinner så snart avtalet ratificerats av parlamenten i Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien och Sovjetunionen. Men den stora frågan är vilken roll som den västerliga försvarspakten NATO kan komma att spela. Stensjöström i Ekot den första juli 1991. NATO hade nu förlorat sin fiende och något hårddraget ställdes frågan om NATO överhuvudtaget behövdes längre. Vad skulle NATO vara bra för och för vem? De gamla Warsawa-paktsländernas önskan att ansluta sig avvisades till att börja med vänligt men bestämt. Den dåvarande borsadministrationen förklarade att en utvidgning inte stod på dagordningen, möjligtvis någon gång i framtiden, men man ville inte stöta sig med Ryssland. I Europa var tongångarna mer positiva, särskilt i det återförenade Tyskland där man var mån om stabilitet med sin nya östra gräns och såg en integrering av de nya grannländerna Polen och Tjeckoslovakien i NATO som en garant för detta. Men det skulle dröja till 1999 innan Tjeckien, Ungern och Polen blev fullvärdiga medlemmar. Och ytterligare några år innan de baltiska länderna, som varit en del av Sovjetunionen, kunde bli medlemmar i NATO. För att fortsätta vara relevant kunde NATO inte sitta still och invänta en fiende som inte längre fanns. Diskussionen om vad NATO skulle vara bra för resulterade i en omorientering från kollektivt försvar till kollektiv säkerhet och då inte bara för de egna medlemmarna. Bosnienkriget som pågick 1991-95 väckte frågan om Natos militära kapacitet inte också borde användas utanför de egna ländernas territorium. Men det dröjde ända till 1995 innan medlemmarna kunde enas om att sätta in Natos flyg mot Bosnienserberna och skynda på ett slut på kriget. Och 1999 ingrep NATO återigen i det som var kvar av Jugoslavien för att slå tillbaka den serbiska offensiven mot Kosovo. 11 september-attackerna 2001 öppnade ett nytt kapitel i NATOs historia. För första gången erbjöds en medlem USA NATO samlade stöd enligt Försvarsalliansens grundpelare artikel 5 om ömsesidiga försvarsgarantier. En för alla, alla för en. Men USA var inte intresserat utan valde att gå sin egen väg och förklara krig mot terrorism. Sprickan som växte fram mellan de NATO-medlemmar som stödde USA och de som var mer avvaktande kulminerade inför USAs invasion av Irak 2003. Men några månader senare samlade sig NATO för att ta över kontrollen över de internationella styrkorna i Afghanistan, vilket blev det första stora engagemanget utanför Europa och som sedan dess bara har vuxit i omfattning. Och sedan dess har NATO också haft uppdrag i Irak och Sudan och håller på att utvidga sitt partnerskapsnätverk till Mellanöstern och Asien. Natos chef för policyplanering, Michael Ryhle, ser idag Natos huvuduppgifter uppdelade i tre kärnområden. För det första den ursprungliga uppgiften att försvara medlemsländerna. För det andra syftar Natos politik till att befästa Europa som en demokratisk och stabil region genom partnerskap och utvidgning. Och en växande uppgift har blivit krishantering både inom och utanför alliansens territoriella gränser. Ett ganska omfattande åtagande alltså. Och visst gör olika länder olika prioriteringar, säger Michael Ryhle. Men han betonar att medlemsländerna trots olika förutsättningar som geografiskt läge och olika historiska erfarenheter ändå har kunnat enas om gemensamma uppgifter inom NATO. Det är helt undänkbart att NATO inte skulle göra kollektivt Europa eller inte bara i Afghanistan om mm. förordningssorgen. Det är i en tid där det är så uppenbart att i Europa noch vieles. In in, sehen, in in in eh, Sicherheit das Det var idag otänkbart att NATO enbart skulle ägna sig åt kollektivt försvar i Europa eller bara verka i Afghanistan. Den globaliserade värld vi lever i förutsätter att vi har en så bred syn på säkerhetspolitik som möjligt, säger Michael Ryhle. Det har alltid funnits en oro inför att ta in nya medlemmar som kommer med sina förväntningar och prioriteringar. Men det handlar egentligen inte om storleken, slår Michael Ryhle fast. Avgörande är om alla medlemmarna inser att var och en måste vara beredd att offra något och inte förvänta sig att få alla sina egna behov tillgodosedda. Då finns det inget som hindrar att NATO en dag har över 30 medlemmar. Och han ser ingen fara för att ett växande NATO så småningom leder till en urholkning av artikel 5. Han är övertygad om att den kommer att förbli alliansens kärna. Jeder weiß, artikel, den här artikeln, till kollektiven och självverteidighet- blir den kärn av den Och låt mig till att det en angriff av en land- Af en land via en angrepp sig selber zu sehen, ist das högsta versprechen das nationen geben können. Löftet att betrakta ett angrepp på en allierad som ett angrepp på den egna nationen är den högsta förpliktelse som suveräna nationer kan ha gentemot varandra, säger Michel Ryhle, politisk rådgivare och NATOs generalsekreterare. Avslutningsvis får han också formulera en ny devis för NATO som skulle kunna ersätta den gamla om att hålla Amerika inne, Ryssland ute och Tyskland nere. Nun, to keep the Germans down ist, glaube ich, nicht mehr aktuell. In einer Zeit, in der Deutschland immer wieder aufgefordert wird, mehr zu tun international. Uh, to keep the Russians out, glaube ich, gilt in der alten Form auch nicht mehr. Ich glaube, es ist eher um, uh, to, to keep Russia engaged, uh, wäre das richtige Wort. Die einzige dieser drei Säulen, die heute noch gilt, ist to keep the Americans in. Vare sig att hålla tyskarna nere eller ryssarna ute har någon större giltighet idag, säger Michael Ryhle. Snarare uppmanas Tyskland att ta större plats internationellt, och av Ryssland efterlyser han mer engagemang. För USA gäller däremot oförändrat att hålla dem inne. 1900-talet har lärt oss att bara när Europa och USA är nära förbundna så går det bra för Europa, säger Michael Ryhle. Och avslutningsvis betonar han att den inställningen också gäller omvänt. I USA råder en bred enighet i synen på NATO som en grundpelare i utrikes- och säkerhetspolitiken. Och Europa betraktas som den främsta partnern för att lösa de stora problemen med. Es gibt einen starken konsens bei beiden großen Parteien in den USA dass die NATO eine der centralen Säulen amerikanische Auslands- und Sicherheitspolitik bleibt. Genauso wie es völlig klar ist dass Europa der Partner Nummer ett der USA bleiben wird für die bewältigung vieler Probleme dieser Welt, nicht nur der Sicherheitspolitischen. Und aus diesem Grund bleibt die NATO von immensem Wert für die Vereinigten Staaten. Michael Ryhle, politisk rådgivare åt Natos generalsekreterare. Konflikts Daniela Markvart hade talat med honom. Med mig i konfliktstudion har jag en NATO-expert, Ulla Gudmundsson, tidigare minister vid Sveriges NATO-delegation. Ulla, om vi börjar med NATOs omvandling efter Varsava-paktens fall. Hur skulle du beskriva den? Ja, för det första, att NATO överlevde Varsava-paktens fall beror på att NATO alltid har varit mer än en militärallians. allians. Ända från början så har NATO haft två roller. Det ena är att skapa stabilitet och förtroende. Det andra är att, att svara för ett gemensamt försvar. Och de här har funnits inbyggda ända från första stund. Under åren efter andra världskriget så låg tonvikten faktiskt på det stabilitetsfrämjande. Snarare, för, än på försvars... snarare än på gemensamt försvar. För då upplevde man inte att hotet var... Det akuta hotet var ett sovjetiskt militärt angrepp utan att ge västeuroperna, västeuroperna trygghet att socialt och ekonomiskt bygga upp Europa igen efter kriget. Och NATO-fördraget 1949, det var liksom ett amerikant löfte som skulle ge det här självförtroendet. Sen kom Koreakriget 1950, den militära uppbyggnaden av NATO och det kalla kriget bortsett från då och då låg tonvikten uteslutande på militärt försvar bortsett från några avspänningsår på 70-talet då man faktiskt kan se början till att NATO på allvar börjar gå på två ben. Det ena är avskräckning, det andra är avspänning. Och det är avspänningsbenet då som efter sovjetsystemets fall utvecklas till samarbete och stabilitetsskapande inte bara för Västeuropa utan för hela Europa. Och Samtidigt ser vi att den Natos militära förmåga riktas om mot krishantering utanför det egna området snarare än, än mot kollektivt försvar. Sen kommer då den 11 september och då flyttas i ett slag fokus i säkerhetspolitiken från Europa till den globala arenan. Och här har man inte riktigt varit överens i alliansen om vilken roll NATO ska ha utanför Europa. Och det är skälet till att NATO har levt lite grann av en identitetskris. Under hela 2000-talet, 2000 ja. Man kan ju konstatera att, att den här kalla krigsalliansen eh, när den utkämpade sitt första krig så var det efter kalla kriget. Och när den enda gång artikel 5 om kollektiv försvar har åberopats efter 11 september var också efter, efter kalla kriget och avvisades dessutom. USA vill inte ha, tackade men vill inte ha hjälpen. <hör> det är alldeles riktigt. Jag tycker Natos historia är full med sådana här paradoxer och överraskningar. Det här första, första kriget som du talar om, man kan ju säga att Natos första militära operation det var fredsstyrkan i Bosnien 1995 och där deltog ju då inte bara NATO-medlemmar utan alliansfria medlemmar som Sverige, östeuropéer och den för detta arkefienen Ryssland. När det gäller eh, artikel 5 och 11 september så tycker jag egentligen inte att det är så konstigt att USA avvisade den här hjälpen militärt sett. Eftersom det är USA som står för lejonparten av de militära resurserna i NATO. Men politiskt sett tror jag man i Washington har insett att det var ett misstag. Det hade varit bättre att ha västeuropéerna ombord från början. Ett psykologiskt politiskt ja. misstag. Ulla Gudmundsson som är kvar här i studion eh, och ska lyssna med oss nu på tyska perspektiv på NATO- vid NATO-toppmötet i Bukarest i april där USA drev på för att ge Georgien och Ukraina en så kallad aktionsplan för inträde i NATO var Tyskland den ledande kraften i det västeuropeiska motståndet mot det och det blev ingen tidsplan heller. Men efter att konflikten i Kaukasus flammade upp för tre veckor sedan låter det annorlunda från Berlin. Och frågan är om det är en ny tysk politik som håller på att ta form. När konflikts Daniela Markvart ringde upp ett par analytiker i Berlin blev svaren på den frågan ganska olika. Mattias Kaim vid Institutet för internationell politik och säkerhet hävdar att förbundskansler Angela Merkel verkligen har ändrat kurs. Wir sehen das ja zum Beispiel daran, dass, wenn ich nur mal auf die deutsche Politik schaue, zum ersten Mal wieder betont wird, dass alle Optionen der deutschen Russlandpolitik auf dem Tisch sind, dass es einer Neujustierung der deutschen Russlandpolitik bedarf und konkret auf die NATO gemünzt, die Bundeskanzlerin bei ihrem Besuch im Baltikum zum ersten Mal seit Monaten wieder auf den Artikel 5 des NATO-Vertrages verwiesen hat. För första gången på flera månader talade förbundskansler Angela Merkel vid sitt besök i Tallinn i tisdags om artikel 5, den ömsesidiga försvarsgarantin i NATO-stadgan, berättar Mattias Keim. Visserligen handlade hennes tal om solidaritet mellan Tyskland och Estland, men frågan är om det var en slump att hon också upphöll sig vid situationen i Georgien efter att hon just nämnt artikel 5. För första gången säger man nu också från tysk sida att inget är uteslutet när det gäller relationen till Ryssland och att det är hög tid att justera den tyska rysslandspolitiken, säger Mattias Keim. Och De här uttalandena kommer alltså från Rysslands starkaste vän i NATO och EU, Tyskland som hittills snarare ansträngt sig för att skapa förståelse för ryska behov och ståndpunkter bland de europeiska grannarna. Men sånt hör man inte längre från Berlin, hävdar Mattias Kaim. Istället hör man ekot från andra huvudstäder, där uppfattningen om Ryssland är att de inte går att lita på. Att Rysslands ifrågasättande av den politiska och territoriella ordningen som gällt i Europa de senaste 15 åren är oförenlig med såväl Tysklands, EU som Natos utrikespolitik. Vid det tyska utrikespolitiska institutet i Berlin analyserar också Henning Rieke den tyska politiken. Men han tror inte att det handlar om någon kursändring. Jag tror inte att de tyska positionerna har förändrats, utan det är bara det. Georgien och Ukraina, och det har de tyska också förher sagt, kan erst då beiträda när de villkoren tillåter. Jag tror inte att de villkoren därför bättre har blivit. Tyskland har samma hållning som tidigare, att Georgien och Ukraina inte kan bli medlemmar förrän vissa villkor är uppfyllda. Och förutsättningarna för det har inte precis blivit bättre, säger Henning Rike. Snarare har Tysklands farhågor vid NATO-toppmötet i Bukarest i våras nu blivit besannade. Georgien kunde sig sich bemüht fühlen stärker och också med militärischen mitteln de de abtrunliga provinserna inzuverleiben. I Ukraina skulle skulle de till NATO till en ena spaltning föra. Det var de argumenter som de tyskarna har och de är mycket tragförliga som man nu har sett. Det fanns en oro från tysk sida för att löften om medlemskap skulle underblåsa motsättningarna i Ukraina där opinionen är djupt splittrad i NATO-frågan. Och man befarade att Georgien med ett löfte om medlemskap i fickan skulle få starkare självförtroende och försöka tvinga tillbaka utbryta provinserna med våld om så krävdes. Och på den punkten fanns det ju fog för oron. Men Henning Rike förklarar att på grund av Tysklands nära band till Ryssland genom sitt beroende av rysk olja och gas så har Tysklands argument inte tagits på allvar av allianskollegorna. Istället har man sett Tyskland som något av Moskvas femte femtekolonnare. Det finns alltid att de amerikanska är russkollegorna eller är de i Moskvas. Jag tror att det inte har mycket ändrat till att det här omståndet som Tyskland, det har Angela Merkel klart sagt, Förbundskansler Merkels uttalande till stöd för den framtida medlemmarnas inträdesprocess ändrar egentligen ingenting i sak, förklarar Henning Rike vid det tyska utrikespolitiska institutet i Berlin kollega Mattias Kime vid Institutet för internationell säkerhet och politik tycker sig däremot se en förändring också i förhållandet mellan NATO-medlemmarna. Man kan absolut tala om en starkare sammanhållning hävdar han. Absolut, das kann man sagen. Es hat einige ähm unmittelbar nach nach dem Aufbruch des georgisch-russischen Konfliktes sah es für einen Moment so aus als würden wir innerhalb der NATO die Bruchlinien wiedersehen, die bewährt des Irakkrieges gesehen hatten. Direkt efter Georgienkrigets utbrott såg det ut som om vi skulle få se en återgång till motsättningarna liknande de som rådde före Irakkriget, säger Mattias Keim. Alltså USA, Storbritannien och de nya medlemmarna i Östeuropa på den ena sidan och Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien på den andra. Men nu har Tyskland, enligt Mattias Keim, för första gången på flera år närmat sig de östeuropeiska ländernas syn på Ryssland som ett rejält hot. Och det har också bidragit till att NATO-länderna har förts närmare varandra igen. Och idag tyska politik vill man vagn pendlar sig på denna position in och det är helt nytt. Det har vi inte hört i Berlin sedan år. Och det illustrerar den punkt och detsamma följer sig i andra huvudstäderna också och det illustrerar den punkt som vi har angått. Nato räcks så att säga ihop, så något som Ryssland också alltid försöker förhindra. Just det som Ryssland har velat förhindra har alltså hänt. Att Nato står mer enat än tidigare, säger Matthias Kaim. Och här får han också medhåll av Henrikke som ser att den senaste tidens utveckling har enat Nato-länderna kring Ryssland som gemensam fiende. Den konfrontationen som i för närvarande utgår från Ryssland ger sig ansattpunkter för en strategisk identitet för det hela bünden. Det är en sak som faktiskt alla lika mycket har att göra med. Ryssland som hotbild har skapat en slags strategisk identitet för Nato, säger Henrikke. Men han efterlyser också en strategisk diskussion om vad NATO egentligen ska användas till, och i den processen upmanar Henryk också Tyskland att ha en mer ödmjuk hållning gentemot USA. Det gör det också. Det är att anerkänna att de säkerhetsproblem mm. som det ene medlemmet har, är samma som de andra medlemmets. Och det skulle också gå att göra, och det är för de tyskarna lite svårt att acceptera att de också har samma hot som relevant I Tyskland har vi lite svårt att acceptera att det som USA betraktar som hot också angår oss. NATO måste också vara relevant för USA och om det ska ha ett fortsatt existensberättigande, säger Henning Rike. När jag ställer frågan till Mattias Keim om vad som är NATOs huvuduppgift från Tysk horisont blir han först lite ställd. För tre veckor sedan hade jag haft ett helt annat svar än idag, säger Mattias Keim. Då såg man fortfarande i första hand NATO som en katalysator för förändring, förklarar han. Ett redskap för att skapa stabilitet och utveckling hos partners och medlemskandidater. Men nu är cirkeln på sätt och vis sluten, och man betonar återigen det ömsesidiga försvarsåtagandet som NATOs huvuduppgift. Men det uppfattas snarare som ett politiskt och inte militärt åtagande, säger han. Daraus lämnar sig nog ingen konkreta militärsplaner. Men nu är det i den öffentlichen debatten frågan om de deutsche soldaterna är redo för Georgien att döda, om Georgien är redo för att NATO med i NATO. So kann man ja genauso argumentieren, wären denn deutsche, Braten, deutsche Soldaten bereit für Vilnius zu sterben oder für Tallinn oder für Riga. I debatten om NATO-utvidgning ifrågasätts ofta om tyska soldater verkligen vore redo att dö för exempelvis Georgien. Och Mattias Keim hävdar att frågan lika gärna kan ställas om befintliga medlemmar. Om tyska soldater kan tänka sig att dö för Vilnius, Tallinn eller Riga. Det känns lika orealistiskt. Ingen tror idag på allvar att försvarsgarantierna verkligen kommer att behöva utlösas. Avslutningsvis får båda försöka formulera en ny devis för NATO- "Keep the Americans in" würd ich immer noch unterschreiben. Das ist ja immer noch ein Zweck der NATO. "Keep the Germans down" spelar idag inte någon roll mer. Um, och frågan är, den kläckslfrågan är, hur vi skulle den satzen med blick på Ryssland parafrasera. Det verkar för mig för enkelt att bara återtera och säga, ja, det handlar om idag annorlunda. Behåll Amerika gäller fortfarande, säger Mattjesheim. Håll Tyskland nere är inte relevant längre, och att hålla Ryssland ute är ja, det inte alls förankrat. Henning Rike har ett annat förslag. Mm. Keep the Americans in, um, keep the Russians on the table, uh, and make, make the Germans strong. det är inte så poetiskt som det original. <laughs> Håll amerikanerna inne, gäller fortfarande. Håll rysarna på bordet och gör tyskarna starkare. Apropå uppmaningar att Tyskland borde engagera sig mer i Afghanistan. Inte lika poetiskt som originalet konstaterar Henning Rieke vid Tyska utrikespolitiska institutet i Berlin. Dessförinnan Mattias Keim vid Institutet för internationell säkerhet och politik. Och reporter Daniel Markvart. Och här i studion som har en halsinfektion som vi just hörde finns NATO-experten Ulla Gudmundsson. Eh, håll amerikanerna inne kvar i Europa- den delen av den ursprungliga NATO-devisen kommer igen gång på gång här, oförändrad. Den, den enda oförändrade delen. Det är självklart för europeerna i NATO att hålla amerikanerna kvar i Europa. Är det lika självklart för USA? Jag skulle vilja säga att själva kärnan i NATO det är egentligen en idé. Det är idén om att det finns ett speciellt förhållande mellan Amerika och Europa- och fungerar den relationen, då fungerar också NATO. Krisar den relationen, vilket vi har sett under 2000-talet- då krisar också NATO, vilket vi också har sett under 2000-talet. Jag tror att för europeerna, det har ju varierat- just efter Maastrichtfördraget och den europeiska unionens grundande- då fanns det en europeisk eufori att ta. Man trodde att man skulle klara sitt eget försvar utan USA- för allt såg så bra ut i Europa. Sen kom en tillnyttring från det- och jag tror att de allra flesta europeer tycker att det är viktigt att hålla amerikanerna in i Europa. När det gäller USA, då tror jag att man ser det lite annorlunda. För att NATO har, även om den här försvarsförpliktelsen formellt är ömsesidig, så har det ju alltid legat under att det har varit USAs löfte till europeerna. Och därför är NATO mer av ett åtagande för andra har det varit för, för, för amerikanerna. Och det här har nog förändrats lite i takt med att den amerikanska utrikespolitiska agendan har förändrats och Europa inte, väger, inte är lika mycket i fokus där, utan vi har Iran, vi har Irak, vi har Afghanistan och så vidare. Och det gör att jag tror att amerikanerna möjligtvis kan sätta en prislapp som flera av de här tyska var inne på för att fortsätta sitt åtagande i Europa. Och det är lite grann där som diskussionen i NATO kommer att föras tror jag. Samtidigt som USA å ena sidan är förtjust i tanken att, att EU ska klara sig mer självt i många sammanhang men, men också har det lite svårt att hantera ett starkare Europa. Det här är någonting som jag tycker går igen gång på gång i amerikansk utrikespolitik. Att man gång efter annan så värjer man sig mot den här bördan då som man anser sig bära då relativt andra länder. Vi har sett det i Korea, vi har sett det i Kambodja eh, på 80-talet. Och man säger, nu får ni faktiskt klara era problem själva. Och, men man vill samtidigt inte riktigt släppa tanken på att USA ska ha ledarskapet i världen. Och här finns ett dilemma. En man vi ska höra senare i programmet uttryckte det i en bok om, om den slutet på den amerikanska eran. Som att EU har blivit vuxet och flyttar iväg till college men vi har inte vant oss än. Mm. Vi ska höra ett... Estniskt perspektiv i konflikt. 2004 blev ju året när de tre baltiska staterna togs in i NATO. Utvidgningsprocessen som hade börjat med Polens, Tjeckiens och Ungerns inträde fem år tidigare var ju både långt ifrån okontroversiell inom NATO och svårhanterlig gentemot Ryssland som hade fått acceptera den men hade deklarerat att man ansåg NATO-medlemskap för, för detta Sovjetrepubliker oacceptabelt. Om Estlands, Lettlands och Litauens inträde nådde processen en smärtpunkt. Toivo Klar, idag Europakommissionens högsta representant i Estland var rådgivare åt de estniska försvars- och utrikesministrarna under processen som ledde fram till landets NATO-medlemskap och spelade därmed en central roll i den. Konflikts Marie Liljedal ringde upp Toivo Klar i Tallinn. Jag, jag har... Tänk dem om den tiden som en, en, en mycket eh, särskild tid eh, som man inte ofta har som, som en embedsman. Därför att det var mycket enkelt att vara estnisk embedsman eh, vid den tiden. Därför att vi hade inga tveksamheter. Nej, det fanns inga tvivel i Estland inför ett NATO-medlemskap, säger Klar, som under processen från tidigt 90-tal fram till 2004 bland annat var politisk rådgivare till Estlands försvars- och utrikesminister. Han betonar att det inte bara var målet utan även vägen till NATO som var viktigt för den nya självständiga nationen Estland. NATO-medlemskap är en sak. Det, var alltså, det, det hände 2004 men processen till NATO-medlemskap som redan gav en viss trygghet och som gav också en politisk signal den började mycket tidigare. Och, och, och, och den processen, också processen till EU-medlemskap, definierade helt klart att Estland tillhör västvärlden. Och att, att Ryssland inte har, har något rätt att tala med i, i, i estniska interna angelägenheter. Nästan ett halvsekel sekel av sovjetiskt styre fram till självständigheten 1991 gjorde att det var viktigt att markera att man nu ville tillhöra väst. Ansökan om medlemskap i NATO handlade om att få vara med där besluten fattades. Men framförallt handlar det om landets säkerhet, säger Toivå Klar. Och idag känner sig Estland tryggare. Men hur har då den diplomatiska relationen till Ryssland påverkats av medlemskapet? Inte på något sätt skulle jag säga. Tyvärr, varken för det bättre eller för det värre. Därför att... Estland har inte haft ett officiellt besök från varken en, en rysk utrikesminister, premiärminister eller president under alla de åren sedan 1991. Inte ett enda. Det som estniska regeringar alltid har velat, att man skulle ha bättre relationer med Moskva, det har aldrig funnits en, en likadant svar från rysk sida. Inte ett officiellt rysk besök i det självständiga Estland talar ett tydligt språk. Och Toivo Klar säger att den spända rysk-estniska relationen beror på att Estland sedan självständigheten varit tydligt med att de inte vill ha någon rysk inblandning i estnisk politik. Ryssland har haft en medveten, ifrågasättande och nedlåtande attityd gentemot sina forna sovjetrepubliker, säger Toivo Klar. Och berättar om en middag i början av 90-talet med Boris Jensins rådgivare i nationalitetsfrågor. Där situationen för den ryska minoriteten i Estland togs upp. Vi satt vid, vid middagsbordet tillsammans, bara två. Och jag sa till honom att du vet ju mycket väl att att vi inte äter, att man inte äter ryssar som fruk för frukosten i Estland. Och det sa han att ja, naturligtvis vet vi det. Men vi bryr oss inte. Därför att det, var, det nyttigt för oss. Klar fick klart för sig att ryssarna behövde en oros här i Estland. Och det är precis samma ifrågasättande attityd som Ryssland nu visar gentemot Ukraina och Jorgen, menar Toiv Klar. Den ryska oron för att få sin gränslinje kantad med NATO-medlemmar har Toiv Klar ingen förståelse för. För det första har NATO aldrig varit en aggressiv allians, säger han. För det andra så är det mycket en resultat av... Rysslands eget beteende att grannländer som Dagens Georgien eller Ukraina söker nato medlemskap därför får man inte känner sig trygg bredvid Ryssland. Och visst är situationen som världen befinner sig idag inte bra, säger klar. Från hans horisont kommer dock inte det ryska beteendet som en överraskning. Jag känner mig inte orolig för Estland i princip. Jag tror inte att, att Estland befinner sig i någon sorts... Um farlig situation. Men det är naturligtvis nytt att, att ryska trupper har invaderat ett annat land. Men det att, att Ryssland har betett sig mer aggressivt och, och, och mindre kooperativt under flera år redan, det har ju varit uppenbart från Estlands och från andra länders sida har man, har man pratat om det under, under många år redan. Och med den erfarenheten så betyder NATO-medlemskapet för Estland en garanti för landets fortsatta säkerhet. Och därför kan Estland känna sig tryggt bredvid sin stora granne. Ta i och sig att Natos roll förändras de senaste 10-15 åren. Men återkommer gång på gång till att Natos främsta roll är att vara en försvarsallians. Och när man blickar in i framtiden så är det också det som man ser som Natos huvuduppgift. Naturligtvis kommer NATO att vara och förbli en försvarsallians. Det är ju det som NATO har skapats för och det är det som eh, det är deras främsta mening. Men eh, också arbeta som ett redskap för Europa för att eh, hjälpa stabilisera eh, situationer utanför NATO-området som, som man ju har gjort i Bosnien och som man gör i, i försöker göra i Afghanistan och så vidare. Så att, um, jag ser att det kommer att bli uh, NATOs två uh, uppgifter med försvarsuppgiften centralt som det alltid har varit. Toivo Klar, rådgivare åt de estniska försvars- och utrikesministrarna genom processen som ledde fram till Estlands NATO-medlemskap. En annan som var centralt placerad när Natos utvidgningsprocess började men som inte var för den var Charles Capchan. Han hade Europaportföljen i USAs nationella säkerhetsråd under president Clintons första mandatperiod. Nu är han professor i internationella relationer på Georgetown University. Jag ringde upp Charles Capuchin i ett Washington där reaktionen på Georgienkrisen har blivit två motstridiga uppsättningar av vad var det vi sa. One school is saying, see we told you so, we should have moved very quickly to get Ukraine and Georgia into NATO. This would have never happened. The other school is saying, see we told you so, you have provoked the bear. NATO has no business trying to extend security guarantees into the Caucasus region and even if it did they would lack credibility. vad var det vi sa, säger det ena lägret i Washington. Hade vi snabbat på att in Georgien och Ukraina i NATO skulle det här aldrig ha hänt. Vad var det vi sa säger det andra lägret. Ni har provocerat den ryska björnen. NATOs säkerhetsgarantier har inget i Kaukasus att göra och skulle ändå inte vara trovärdiga. Ingen kan säga med någon säkerhet att NATO skulle ha levt upp till artikel 5 och rusat till Georgiens försvar. Charles Cappsson står närmast läge nummer två. Det går knappast att bestrida, säger han, att åtminstone delvis är det ryska agerandet i Georgien ett gensvar på Natos utvidgning. Och vi måste i alla fall ställa frågan om vi har gjort oss själva en otjänst när vi har plockat in en rad små länder i NATO men samtidigt kanske förvärrat läget i det som är den stora frågan den om ett gott samarbetsförhållande mellan Ryssland och väst. And as a result I think we have to ask a difficult question. Have we done ourselves any good and by ourselves I mean in the west by getting small countries into NATO but at the same time perhaps exacerbating the big question which is locking in a good cooperative relationship between and the West. Charles Kepchen var skeptisk till hela tanken på NATO-utvidgning när den kom upp i början av 90-talet och i hans fall var det inte bara ett teoretiskt motstånd. Han var medlem av USA:s nationella säkerhetsråd och argumenterade emot utvidgningen i långa, intensiva diskussioner i Vita huset. I did, uh, we had very long and uh, intense debates in the white house and then with the secure with the state department and the defense department uh and the initial decision that was taken was to move ahead with what was called the partnership for peace and mm -hmm. that was uh a way of affiliating possible future members with nato But not to move forward with membership. De långa och många debatterna i Vita huset om utrikes- och försvarsdepartementen ledde först till ett beslut att inte utvidga kretsen av NATO-medlemmar utan samla potentiella framtida medlemmar i det som döptes till partnerskap för fred. Men det beslutet höll inte länge. Av en rad skäl övergick USA snabbt till att istället satsa på ett utvidgat NATO. And that was pressed ahead for lots of different reasons some were saying we need to act now while russia is weak as a hedge against the return of a powerful russia some were more concerned about the moral issues that poland the czech republic or at that time czechoslovakia should be free to make its own choices about its alliances and then i think you also had very strong pressure coming from ethnic lobbies in the united states the polish ett argument var att USA och NATO måste agera snabbt medan Ryssland var försvagat som en försäkring mot ett framtida återigen starkt Ryssland. Ett annat att Polen, Ungern och dåvarande Tjeckoslovakien måste ges rätten att själva välja vilka allianser de ville vara med i. Och sen var det ett väldigt tryck från etniska lobbygrupper i USA, det polska amerikanska samfundet, det ungerska amerikanska. De ville ha sina ursprungsländer inlämnade i västvärlden med formella säkerhetsgarantier och satte press på president Clinton i kongressen. I början säger Charles Capitan trevade vi oss fram men sen antog utvidgningsprocessen sin egen dynamik and then the process in some ways became almost self perpetuating right if if Hungary is in well then what about Romania and Bulgaria and if Poland is in well why not the three Baltic states and then Croatia and the rest of the Balkan peninsula is now on the agenda och om Ungern är med, varför inte Rumänien och Bulgarien? Och om Polen, varför inte de tre baltiska staterna? Och, och så Kroatien och Balkan. Och varför stanna där? Låt oss fortsätta till Ukraina och Georgien. Det säger Charles Kaptjen, den sorten ständiga driv framåt som har försatt oss i läget vi är i, där frågan är vad gör vi nu med att Ryssland, som i princip har sagt, slutar köra med oss? Vi tänker inte ta del längre. And it's that sort of forward momentum that has left us in this very awkward position of what do we do now with a Russia that has basically said, stop pushing us around, we're not going to take this anymore. Det var inte givet i början av 90-talet när Varsava-pakten och Sovjetunionen hade kollapsat och NATO inte hade någon fiende längre att alliansen alls skulle finnas kvar. Och genom historien säger Charles Kaplan har faktiskt de flesta allianser dött när hotet som födde dem försvann. NATO är ett undantag. Men det blev ju ett annat NATO och ett som dess olika medlemmar ser olika på. The Central Europeans see NATO as a traditional military alliance mm -hmm. with one main concern, stopping Russia. The United States tends to see NATO as an all-purpose tool for projecting power abroad, in this case today, mainly Afghanistan. And I think the West Europeans are, are somewhat in between, at least until the Georgia conflict. They certainly did not see it as an alliance against Russia. On the other hand, I think many Europeans are uncomfortable envisaging NATO as a global ...för that that really ser NATO som en traditionell militär allians med ett huvudsyfte, stoppa Ryssland. USA ser det som ett slags universalverktyg för att projicera makt utomlands, just nu huvudsakligen i Afghanistan... Västeuropéerna är lite mitt emellan. Åtminstone före Georgien-konflikten såg de det inte som en allians mot Ryssland. Men de är inte glada i tanken på NATO som ett globalt maktverktyg heller. Men riskerna det innebär att fjättras fast vid den amerikanska vagnen och släpas iväg till ställen europeerna verkligen inte vill till. Det är oundvikligt, tror Charles Kapptjän, att NATO fortsätter i riktning mot vad han själv kallar en à la carte allians. Eller det George Bush gillar att tala om som de villigas koalitioner. Olika koalitioner i olika syften. I en värld där NATO-medlemmarna faktiskt inte har en helt gemensam hotbild blir solidariteten de emellan inte vad den var. Och ett klart uttryck för det såg vi på NATO-toppmötet i våras. När president Bush sa att det var dags att plocka in Georgien och Ukraina i NATO. Och de flesta av europeerna sa att det var det inte alls. USA natos tyngsta medlem hade tagit ett stort policybeslut och fick det avfärdat rakt av av sina europeiska ledare i can't remember any time in the recent past where the main power in nato the united states made a decisive policy decision and had that decision rejected out of hand by its european allies men frågan är förstås om den här veckans händelser har krympt natos allakartmeny om fienden så att säga har återuppstått och gett NATO ny enighet och ny gammalt syfte. I would say that the Russians are doing a good job of possibly producing that outcome. But I don't think we're there yet. Right now I think we're in a in a bit of a, a no man's land still trying to figure out whether Russia has acted irresponsibly but it's an aberration or whether what just happened in Georgia det är början på en ny era av en aggressiv militär expansionistisk Ryssland som skulle tvinga väst att gå tillbaka och bemanna barrikaderna och rearm den östra frontier av NATO. För tidigt att säga, säger Charles Capchan, om Ryssland har gett NATO ett slags comeback eller nytändning. Men det verkar nästan som om de gör sitt bästa för att åstadkomma just det. Ett slags ingenmansland är hur han beskriver situationen vi är i nu medan alla försöker utröna om det ryska agerandet var en avvikelse eller början på en ny aggressiv era som i så fall skulle tvinga NATO att bemanna barrikaderna i östra Europa igen. Charles Kaptjen alltså som var medlem av USAs nationella säkerhetsråd under det tidiga 90-talet när NATOs utvidningsprocess började och som var emot den. Ola Gudmundsson, tidigare minister vid Sveriges NATO-delegation. Charles Kaptjen tror att Georgien-konflikten skapar större enhet i NATO vad gäller att stå upp mot Ryssland i allmänhet. Men inte vad gäller frågan om Georgiens medlemskap. Han tror att västeuropeerna fortfarande i december kommer att säga nej. Det är inte läge nu heller. Tror du också det? Det tror jag. Jag tror att han har alldeles rätt i det. Och Ett skäl till att man kommer att säga nej i december det är att man fortfarande väntar på att en ny amerikansk administration– ska träda till och eh, bli varm i kläderna. Och eftersom det är USA som har drivit frågan om Georgens Ukrainas medlemskap så kommer man att vara ytterligt angelägen om att en amerikansk administration och en amerikansk president ska vara delaktig i ett beslut om det blir något om medlemskap och också känna ansvar för det beslutet. För det handlar ju också om trovärdigheten i artikel 5, att man också ska vara beredd att stå upp för de här länderna i ett Krisläge. Så jag tror att NATO, vad NATO kommer att göra är att eh, göra samma sak som man gjorde med Partnerskap för fred på 90-talet. Vinna tid. Eh, säkert kommer man att ge Georgien och Ukraina någon form av politisk gest. Man har redan gjort det mot Georgien genom att inrätta en, en kommission, NATO och Georgien, som Ukraina har haft sedan ganska länge. Man kommer förmodligen att göra någon typ av politisk gest vid utrikesministermötet i december- Antingen att skapa någon ny mekanism, NATO är väldigt kreativ när det gäller sådana saker, eller bara att göra ett starkt uttalande i kommunikén. Men hela frågan om medlemskap kommer säkert att skjutas en bra bit fram på nästa år, minst. Det här är ju ett, alltså vi gör ju nu, det, det är ju faktiskt inte, det är ett nästan existentiellt beslut för NATO. I den meningen att det, att det är så grundläggande så fundamentalt vad gäller NATOs förhållande till Ryssland och ännu mer nu. Ja, jag vet inte om NATO står inte och faller med det här beslutet. Men det är ett svårt beslut. Men vad man har glömt nu det är att besluten om utvinningar på 90-talet var inte heller särskilt lätta för NATO. Det fanns mycket tvekan och tvivel på att det här var rätt då också. Och hur mycket hänsyn ska vi ta till Ryssland? Och hur mycket ska vi häns ta hänsyn till de här ländernas rätt att själva välja väg? Eh, jag tyckte Kopsan var mitt i prick i sin analys. Utom en punkt som, som jag kände är precis den som... Gör västeuropeer mycket oroliga när han säger att det kanske var dumt att ta en massa små länder ombord i NATO för det stör den stora frågan, i vår samarbetsrelation till Ryssland. Just det här att Ryssland och USA gör upp över huvudet på, på europeerna, det är någonting som har skrämt europeer ända sedan slutet på, på 40-talet. Men ser man den risken igen? Den finns alltid där. med att och Speciellt som Ryssland skulle inte bättre begära än att återgå till den, den gamla goda tiden med citationstecken. Man, då man så att säga var en, var en behandlad som en, en supermakt i paritet med USA. Det är naturligtvis vad man väldigt gärna skulle vilja. Men det tror jag är omöjligt. Den tiden är definitivt förbi. Bland annat därför att EU nu har vuxit fram som en relativt stark och sammanhållen kraft i politiken. Hur stort kan NATO bli eh, och fortfarande ha artikel 5 kvar på ett trovärdigt sätt? Det är omöjligt att svara på det beror naturligtvis på utvecklingen, det strategiska läget i världen. Jag menar teoretiskt det har man ju diskuterat också, skulle ju NATO kunna omvandlas till en kollektiv säkerhetsorganisation och artikel 5 tonas ner. Speciellt nu med det läge som råder i förhållande till Ryssland så tror jag det är, ligger tämligen långt borta. Vi håller ju snarare på att se att pennan slår tillbaka något i riktning mot det tomt på närområdet och gemensamma försvaret. Det är för tidigt som Kopsen sa, att dra några slutsatser än men det är vad vi ser just nu och jag tror att NATO, NATO har alltid varit en flexibel organisation som har kunnat anpassa sig ganska snabbt till förändrade förändra strategiska lägen och jag tror att det är det vi kommer att se framöver också. Får vi en ny amerikansk administration i Vikta huset som är mer beredd att lyssna på europeerna än vad börs har varit- och kan europeerna någorlunda tala med en röst- i förhållande till Washington- och man reder ut det transatlantiska förhållandet- då tror jag också att NATO blir mer kapabelt- att eh, hantera Ryssland och eh, även Afghanistan- som ju kvarstår som ett, en, stor problem, en stor fråga på agendan. Det vill säga, säger du, om Barack Obama vinner? Det vill jag inte säga rakt av. Vi såg Obamas tal i Berlin nyligen- han sa också att europeerna måste ta större ansvar i Afghanistan, precis som Bors har sagt. Jag tror inte att det spelar så förfärligt roll. Det spelar en viss roll, men inte så dramatiskt stor roll vem som vinner. Det kommer att, frågorna kommer att vara ganska domsamma ändå. Vi ska återvända till den här devisen för NATO. Charles Kupchen frågade om han hade en ny devis- istället för det gamla. Han tyckte att det var så svårt att han väcklar in sig- ett så långt resonemang, så vi kommer inte ens att redovisa det. Men vi ska ge dig, och Gudmundsson, chansen- att komma med din devis. Ja, jag tror att, för det första- vi går inte tillbaka in i det kalla kriget. Vi går in i någonting nytt. Då NATO både måste hantera- Eh, –sitt närområde, relationen till Ryssland– –och även problem långt bort från som Afghanistan. Och Något fundamentalt nytt det är att vi har EU nu– –med en egen säkerhets- och försvarspolitik– –som är väldigt viktig för NATO och för världen. Så Min devis är– –Keep the Americans in, the Europeans together– –and West East confrontation down. Den låter som den kan hålla ett tag kanske också. Hoppas det. Hur, långt, hur lång livstid på fem sekunder har en devis– inte särskilt lång. Tack så mycket Ola Gudmundsson, NATO-expert och tidigare minister i Sveriges delegation i NATO-delegation skulle jag säga. Konflikt är därmed slut för idag. Repris ikväll efter 22 nyheterna här i P1. Eller så kan ni gå till vår hemsida wwwsrse P1-konflikt. Där kan ni lyssna eller ladda ner både dagens och tidigare program. Där finns mer information om dagens ämne också och länkar. Producent idag var Daniela Markvart, tekniker Anna Turevich och jag heter Anita Ramberg.